49. Eljöttek hozzám a bajtársaim, és emlékeztettek a tervre. A tervre? Tudod, tüske a terv? Ó, hogy ne, a terv. Még hónapokkal korábban beszéltünk róla, most azonban már nem voltam annyira biztos benne. Megpróbáltak rábeszélni. Háborúba mész, szembenézel a halállal. Így igaz, kösz, hogy szóltok. Ugyanakkor kötelességed élni is. Most ragad meg a napot. Ragad meg a, Carpe diem. Rendben, mit is mondtatok? Carpe diem. ragad meg a napot. Ugyanazt mondtuk kétféleképpen. Vegasz, tüske, emlékszel még? Ez a terv. Igen, igen a terv, de kockázatosnak tűnik. Ragad meg a napot vágom! Egy a közelmúltban megtapasztalt esemény gondolkodóba ejtett, talán nem hülyeség, amit mondanak, a carpe diem több, mint egy üres frázis. Miközben ezen a tavaszon lovaspóló meccset játszottunk Brazíliában, hogy pénzt gyűjtsünk a Szent Ébl számára, szemtanúja voltam, amint az egyik játékos nagyot esett a lova hátáról. Kisfiúként láttam, amikor apu is ugyanígy járt. A ló összerogyott, ő pedig nagy csattanással a földre zuhant. Emlékszem, amikor azon töprengtem, miért horkol apu. Aztán valaki felkiáltott, lenyelte a nyelvét. Egy gyorsan reagáló játékos leugrott a lováról, és megmentette apu életét. Ösztönösen ezt a pillanatot hívhattam elő az emlékezetemből, amikor magam is hasonlóképpen cselekedtem. Leugrottam a lóról, odarohantam hozzá, és kihúztam a nyelvét. A férfi köhögött, majd újra lélegezni kezdett. Szinte biztosra veszem, hogy később, aznap délután egy nagyobb összegről szóló csekket állított ki a Szentébl részére. Legalább ennyire érdekes volt az eset tanulsága. Ragad meg a napot, amíg teheted. Azt mondtam tehát barátaimnak, rendben, irány Vegas. Egy évvel ezelőtt, a Gilabennél lezajlott kiképzés után, Herléket béreltünk a barátaimmal, és Főnixből Vegasba motoroztunk. Az utazás nagy része eseménytelenül telt, most pedig egy kresszidával töltött búcsú hétvégét követően ismét nevadába repültem. Ugyanabban a szállodában sikerült helyet foglalnunk, és megkaptuk ugyanazokat a lakosztályokat. A két szintet fehér márványból készült széles lépcsősor kötötte össze. Úgy nézett ki, hogy akár Elvis és Vine Newton is karöltve lépdelhettek volna rajta lefelé. Nem kellett feltétlenül igénybe venni a lépcsőket, mivel a lakosztályban lift is volt, meg A legjobb hely a nappali volt. Hat óriási ablaka nézett a stripre. Az ablakok előtt elhelyezett elalakú kanapéról pedig bámulhattuk a strippet, esetleg a távoli hegyeket vagy a nagyméretű falra erősített plazma tévét. Micsoda fényűzés! Jártam már néhány palotában, de ez a hely valóban fejedelmi volt. Az első estén, vagy a következőn a részletek kissé a neonszerű derengésbe vesznek, valaki kaját rendelt, valaki más pedig koktélokat, körbeültünk, hosszan és hangosan beszélgettünk, hogy ennyi idő elteltével végre újból felvehetjük a régi fonalat. Kivel mi történt, mióta utoljára vegazban jártunk. Nosvelsz hadnagy, vágyik vissza a háborúba? Igen, valóban így van. Mindenki megdöbbent. Egy steakhouse-ban vacsoráztunk királyok módjára. New York strip valamint háromféle tésztát ettünk, és igazán kiváló vörösborra löblítettük le a fogásokat. Utána bementünk a kaszinóba, ahol blackjacket játszottunk, ruletteztünk és veszítettünk. Elfáradtam, ezért elnézést kértem a többiektől, és visszamentem a lakosztályomba. Miközben becsúsztam a takarók alá, egy sóhaj kíséretében arra gondoltam, hogy most már én vagyok az, aki korán nyugovóra tér, és mindenkit arra kér, hogy fogja egy kicsit halkabra. Másnap reggelit és bludimérit rendeltünk, majd mindannyian a medencéhez vonultunk. Ez volt a medencepartik nagy szezonja Vegasban, mindenki próbálta kiengedni a gőzt. Vettünk ötven strandlabdát, és szétoztottuk, hogy feldobjuk a hangulatot. Ilyen idétlenek voltunk, és ilyen kiéhezettek. Legalábbis a barátaim. Én nem vágytam új ismerősökre. Volt egy barátnőm, és szerettem volna megtartani. Írtam is neki a medencem elől, hogy megnyugtassam. A többiek azonban egyre csak adogatták nekem az italokat. Mire a nap lebukott a hegyek mögött, elég durva állapotba kerültem, és tele voltam különféle elképzelésekkel. Úgy határoztam, hogy valamilyen módon emléket állítok ennek az utazásnak. Valamivel, ami elképezi a szabadsághoz és a kárpediemhez való viszonyomat. Például egy tetoválással? Igen, pontosan ez kell. Talán a vállamon? Nem, az nagyon szem előtt van. De rég tájon? Nem, az túlságosan kétértelmű. Talán a lábfejemen? Igen, a talpamon. Ahonnan egyszer le is vált a bőröm. Ez a rétegek szimbolikája. Nos, mit is tetováltassak oda? Egyre csak töprengtem, mi az, ami igazán fontos számomra, szent és sérthetetlen. Természetesen Bocvána. Az épület alsó szintjén láttam korábban egy tetováló szalont. Bíztam benne, hogy van egy jó atlaszuk, Bocvána pontos térképével. Oda mentem Billyhez, a sziklához, és közöltem vele, hogy merre tartok. Mosolygott. Semmiképpen. A barátaim mellé álltak. Erről szó sem lehet. Megfogadták, hogy szükség esetén fizikai erővel tartanak vissza. Azt mondták, amíg velem vannak, addig nekem nem lesz tetoválásom. Főleg nem egy bocvanát átábrázoló a talpamon. Azt ígérték, hogy lefognak, vagy ki is ütnek, ha kell, lesz, ami lesz. Tüske! A tetoválás tartós, örökre megmarad. Érveik és fenyegetéseik maradtak utolsó tiszta emlékeim arról az estéről. Végül feladtam a küzdelmet. A tetoválás várhat másnapig. Bevettük magunkat egy klubba, ahol meghúzódtam egy bőrkanapé sarok részében, és onnan figyeltem a fiatal hölgyek jövés menését, meg ahogy a barátaimmal beszélgettek. Egy-kettővel magam is szóba elegyedtem, és arra bíztattam őket, hogy összpontosítsák figyelmüket a barátaimra. Én leginkább csak bámultam ki a fejemből, és szoktattam magam a gondolathoz, hogy kénytelen vagyok lemondani a tetoválásra vonatkozó álmaimról. Hajnali kettő tájban visszatértünk a lakosztályunkba. Barátaim, meginvitáltak négy vagy öt a szállodában dolgozó hölgyet, hogy csatlakozzanak hozzánk. Rajtuk kívül velünk tartott még két nő, akikkel a Blackjack asztaloknál futottak össze. Kisvártatva felvetette valaki, hogy biliárdozhatnánk is, ami remek ötletnek tűnt. Felraktam a golyókat a kezdőlökéshez, és egy nyolcas játékot kezdtem a testőrökkel. Aztán felfigyeltem a biliárdasztal körül őgyelgő, Blackjack lányokra. Kisé gyanúsnak tűntek, de amikor megkérdezték, hogy játszhatnak-e ők is, nem akartam durván elutasító lenni. Mindenki sorra került, de senki nem lökött túl jót. Javasoltam, hogy emeljük a tétet. Mit szólna a társaság a vetkőzős biliárthoz? Lelkes ováció volt a válasz. Tíz perc elteltével én lettem a nagy vesztes. Először még csak alsóneműre vetkőztem, aztán az is lekerült. Ártalmatlan idétlenkedés. Gondoltam. Egészen másnapig. Már kint álltam a szálloda előtt a vakító sivatagi napfényben, amikor észrevettem, hogy az egyik barátom, döbbenten, tátott szája a a telefonjára. A következőket mondta nekem. Tüske, valamelyik Blackjack lány titokban készített rólad néhány fotót, és el is adta őket. Tüske, mindenhol te vagy haver. Egész pontosan a fenekem volt mindenhol. Mesztelenül a világ figyelő tekintete előtt, Amint épp megragadom a napot. A telefonját nézegető Billy, a szikla egyre csak azt hajtogatta. Ez így nagyon nem jó, há. Tudta, hogy nehéz idők várnak rám. Ahogy rá és a többi testőre is. Ez az ügy könnyen az állásúba is kerülhet. Korholtam magam, hogyan engedhettem, hogy megtörténjen? Hogyan lehettem ennyire bolond? Miért bíztam meg más emberekben? Arra számítottam, hogy az idegenek majd jó indulatúak lesznek, és ezekben az amúgy gyanús lányokban maradt még egy szemernyi alapvető tisztesség. Mostantól már örökkön örökké fizethetem hiszékenysége árát. Ezek a fotók véglegesen rá mégnek. Állandóan velem maradnak. A bocván alakú talptetoválásomból egy nagy tintapaca lett. Bűntudatom és szégyenérzetem miatt bizonyos pillanatokban még mélyet lélegezni sem bírtam, hogy némileg lecsillapodhassak. Oda-haza az újságok pedig már hozzá láttak, hogy eleve nem megnyúzzanak. Hűbele, visszatért. Tök herceg ismét lesújtott. Kresszre gondoltam, amint éppen ezt olvassa, és a feletteseimre a seregben. Vajon ki fog először elzavarni? Amíg arra vártam, hogy eldőjön, Skóciába repültem és találkoztam a családommal Balmoralban. Augustust írtunk, mindannyian ott voltak. Ebből a kafkai rémálomból már valóban csak Balmoral hiányzott. A maga összetett emlékeivel és mami halálának napokon belül esedékes évfordulójával. Nem sokkal érkezésemet követően a közeli Birkhalban találkoztam puval. Legnagyobb meglepetésemre és megkönnyebbülésemre kedvesen fogadott. Talán még egy kisé zavarban is volt. Azt mondta, hogy együtt érez velem. Vele is történt már ilyesmi, bár sosem került mesztelenül az újságok címlapjára. Tulajdonképpen ez így nem volt igaz. Úgy nyolc éves lehettem, amikor egy német újság közölte mesztelen fotóit, teleobjektívvel lőtték őket egy franciaországi nyaralása alatt. Csak hogy ezeket a fotókat már mindketten kitöröltük emlékezetünkből. Az is biztos, hogy sokszor érezhette magát mezítelennek a világ előtt. Ez volt a közös nevezünk. Ott ültünk egy ablaknál, és hosszasan beszélgettünk, létezésünk különös voltáról, miközben figyelmesen szemléltük a bérkhal gyepén vidáma játszadozó vörös mókusokat. Kárpedien mókusok.